розпрощалися на контрактовій площі, Женька озирнулася на всі боки і швидко попрямувала до місця, яке тримала в таємниці і від Іллі, і від подружок. До моменту появи Амалії вони встигли розговоритися. На диво, між людьми, які щойно познайомилися, не виникало незручностей чи реверансів, ну, хіба що на перших хвилинах, коли Віктор називав дівчину на ви. Але Женька попросила не старити її, вони разом засміялись, і бар'єр у спілкуванні було подолано. Дівчина справді була вродженим психологом, і на її щирість та безпосередність люди зазвичай відгукувалися так само. Розмова точилась навколо акції «Живі книги». Вони ділилися враженнями від читання, а потім раптом Віктор безпомилково визначив причину, з якої дівчина подалася в читачі. Та навіть розгубилася і подумала, чи не заперечити, але цей чоловік, очей якого вона не бачила, Навряд чи становив для неї якусь загрозу. У нього свої проблеми, у неї свої. Кожен має власні цілі і якось до них рухається. «Так, я не безкорислива читачка», – сміхнула дівчина. «Але хіба ж це заборонено? Не всі ж тут ходять розважатись, як ви. Он розповідали, тут іще й письменниця захостилася. Сюжети вишукує для нових романів, а люди раді війти в історію. з неї не перетинались?» «Цікаво, як виглядають живі письменниці?» «Переди нас», – стримав усмішку Віктор, –« але як виглядають, це не до мене». «Ой, пробачте», – знітилась дівчина, постукала себе кулаком по лобі. «Та нічого, це навіть приємно, коли в розмові люди забувають, що я не такий, як вони. Значить, не все так погано», – сказав він і раптом завмер. «Добрий вечір, дозволите біля вас присісти». Женька побачила стронку худорляву жінку в довгій прямій сукні та легкому піджаку. Але увагу її привернули не розгублений вираз обличчя і не одяг пані, а мережені рукавички, що доходили майже до ліктя, де починався вкорочений рукав піджака. «Оце так зустріч. Прошу, пані Амалія, будьте як удома. Віктор розвернувся корпусом до дами і трохи підвівся зі сільця. «Це Євгенія, теж тутешня читачка». Женя відрекомендувала з дівчина, і очі її розширились від здогадки. А ви? Невже та сама письменниця? Ну так, але, прошу, не треба привертати зайвої уваги, добре? Ой, вибачте, просто я коротша і дуже рада. Женька всміхнулася до нової сусідки і підсвідомо, відмитивши зміну гендерної пропорції за столом, випрямила спину, поправила волосся і шиї її, здається, миттєво стала довшою, а вираз обличчя жіночнішим. Спочатку розмова з Труа у трьох наклеїлась. Але Віктор, знайомий із обома дамами, узявся жартувати. Розповів, що не тільки книжці вигідно брати участь в акції, адже отримує безкоштовне пригощання. Деяким читачам не лише духовні скарби дістаються, а й навіть пляшечка чарівного вина раптом перепадає з неба. Але то не всім, а обраним. Амалія вдавала, що а Женька розпитувала про деталі вчорашньої дивної події, округлювала очі й сміялася, коли Віктор, не без перебільшень, розповідав, який ефект справило ожинове вино на довколишній світ. Аж так гуло й гриміло над подолом. В якоїсь миті Амалія сама здивувалась, відчувши, ніби ця жінка за столиком зовсім не вона, ніби то якась інша безтурботна пані, можливо, з чоловіком і донькою. Проводить недільний вечір у кав'ярні і горі не знає. Тіба що вона може так запросто сидіти з чужими людьми. Говорить, аби про що, коли світ зруйнувався і розчавив її, позбавивши надії та перспектив, інтересу до власного життя і взагалі сенсу. А раптом Віктор натиснув кнопку виклику офіціанток, а за хвилину, коли підійшла Віра, спитав, чи не принесе вона шановній читацькій конференції пляшечку вина. Женька приснула сміхом. Таке трапляється, коли тебе вже несе, і не можеш того сміху втримати в собі. Він виривається назовні попри твоє бажання. Він не на то ради. Амалія здивовано промовчала, але вирухнула плечима і хитнула головою, що мало означати швидше здивування, ніж заперечення. Компанія проголосувала за напівсолодке масандрівське фруктовий десерт. Віра змовницьки зиркнула і рушила виконувати замовлення. «Просто іменини, ви такі чудові, я й не сподівалася, що за неповні дві доби знайду в цих стінах стільки чудесних людей», – декламувала Женька, розчулена і від вина, і від приємного товариства, яке на мить видалося її родиною, що могла би бути в неї, та не склалось. Голос її затремтів і прагнення стати успішною, волевою, ефектною жінкою, як Злата раптом змінилось бажанням обідняти з трьох, замружитися Притиснутись до цього міцного і в доброго чоловіка, і щоб Амалія теж її обійняла, і погладила по голові, як у дитинстві це робила мама. «Ой, та вигадуй, Женю, усі ми люди як люди!» махнула рукою жінка і замилувалася її молодістю,